És dijous 28 de maig i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que l'associació Salvem el Golfet denuncia que no es pot accedir a la platja del Golfet. També ens hem posat contacte amb l'Ajuntament que defensa que això és responsabilitat de costes i que ja així els hi han indicat. També us explicarem que reobre la Fundació Josep Pla després de més de dos mesos treballant a porta tancada escoltarem les paraules més destacades que ens ha deixat la seva directora, l'Anna Aguiló. La informació comarcal avui ens portarà fins a Palamós per explicar-vos que no tancarà l'accés a les platges i que aposta per la pedagogia més que no pas pel control als accessos a les platges. Seguirem parlant de platges, en aquest cas les de casa nostra, i és que el consistori està ultimant els detalls de les restriccions que hi haurà a les costes del municipi de cara a la temporada d'estiu. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell explicant-vos que el futbol club Palafrugell ascendeix a Segona Catalana després que la Federació Catalana de Futbol hagi acceptat les peticions dels clubs. Ho comentarem amb el president del Palafrugell, Toni Pere. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 28 de maig i ho farem explicant-vos que des de l'associació Salvem el Golfet alerten que és impossible accedir a la platja del Golfet. Recorden que a fer aquest fet, a 15 dies de començar la temporada estival, pot provocar molts de problemes de seguretat. En aquesta línia exposen que no s'han retirat les roques que van caure durant el pas del Glòria un fet que ja van denunciar al passat mes de febrer. En aquest sentit, Margarita Riera, portaveu de Salvem el Golfet, recorda que van entrar una instància a l'Ajuntament de Palafrugell en la que se sol·licitava una inspecció del penyasegat i de les xarxes de protecció. Riera, en aquesta sintonia, explica que encara no han rebut resposta. El que no trobem comprensible és de que... Eh l'Ajuntament no digui res d'aquesta platja, de la situació de la platja que s'ha parlat d'allà a Fran, de les actuacions que s'hi faran, però eh, aquí no, aquí no. I aleshores és la nostra quiixa. Perquè no ens preocupa tant de que la gent s'hi pugui anar a banyar o no? Perquè és, una, és un tema que venim reclamant des del mes de febrer. Bé, és un tema que venim reclamant des de la Constitució de, de l'associació eh? uh -huh. i eh, no obtenim resposta, però no obtenim resposta de jovem no hem tingut resposta de tantes altres coses i tantes instàncies i, i que han enviat a l'ajuntament i que s'han casat. I després de pràcticament quatre mesos es mostren preocupats i alerten que durant aquesta primavera la situació s'ha agreuujt. Ara el que ens trobem és de que a la platja no s'hi pot accedir perquè n'hi ha hagut en aquest sector, precisament, d'entrada a la platja, n'hi ha hagut més de desprendiments. Tal és així que, si no escales per les roques, diguéssim, mm -hmm. no pots arribar a la platja perquè no hi ha ni, ni un trosset per passar-hi. Aleshores, és clar nosaltres això ens ha preocupat perquè veiem de que o les xarxes han cedit pel pes de les roques, que en el seu moment doncs, ja es van desprendre del Glòria, o les noves llavantades, o no sabem per què, per això doncs fem una instància, demanant informació. Però és clar, també veiem altres punts, sobretot amb les fotos molt explicatives del Paco del Mar, que hi ha en algunes zones de la xarxa que realment estan molt malmeses precisament en aquest punt. No? Una situació que, a més a més, a punt de començar l'estiu, posa en dubte la seguretat dels banyistes i també dels usuaris que fan el camí de ronda. Per tot això... Riera explica que van entrar una segona instància respecte a aquest tema el passat 13 de maig, en aquesta ocasió tornant a demanar a l'Ajuntament que hi faci quelcom, ja sigui directament o pressionant a costes. Ens adrecem a l'Ajuntament perquè faci la seva inspecció i després és molt més important un Ajuntament per reclamar a costes que unes xarxes estan malmeses, que s'ha de fer una actuació en aquest penya-segat o en el camí de ronda. Que hi ha un perill evident, o no, si no hi ha cap perill, no que troqui a costes. Però són ells, entenc jo, que s'han d'adreçar a una institució superior i reclamar el que, el que els hi han de reclamar com a Ajuntament, perquè a més els hi faran molt més cases. D'altra banda, afegeixen que han presentat altres instàncies que tampoc han rebut resposta, com per exemple el requeriment del gener per les previsions de d'avalitament per evitar les festes d'embarcacions a la Cal Amazoni o el recurs de reposició contra el projecte d'obres als jardins de Cap Roig. Davant d'aquests fets, nosaltres també ens hem pogut posar en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell i en aquest cas Josep Piferrer, l'alcalde, ha explicat que el consistori està treballant perquè aquest problema es pugui solucionar. No obstant això, ha recordat que depèn de costes de l'Estat.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 i, i els de Girona diuen que, bé, que ja vindran, quan acabi de d'alarma ja vindran a mirar-s'ho, però de totes maneres en aquests moments no tenen pressupost per fer-ho i, i, i que ja veurem a veure quan, quan ells, tindran, ells tindran les possibilitats de poder-ho fer. Segons les declaracions de Josep Piferrer, costes de moment els estan donant en llargues i en aquest sentit expliquen que ja tenen quantificat el cost que suposaria reparar aquests desperfectes. En els propers dies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 i sí, aquí també hi van defallir-hi el cost de, de, de la reparació d'aquest desprendiment. I això nosaltres no hem, encara no ho hem, no hem, no hem decidit. Tenim la quantia, Els serveis temes tenen la quantia econòmica, demà tenim reunió de territori i, i us posarem sobre la taula. En aquesta línia, l'alcalde de Palafrugell ha apuntat que el Consistori ja es va haver de fer càrrec de la reparació del passeig Francesc de Blanes de Llefranc, el punt més afectat pel temporal Glòria. En cas, però, que ni Costes ni l'Ajuntament decidissin reparar els danys a la platja del Golfet, aquesta cala hauria de quedar tancada durant tot l'estiu. Sí, sí, s'hauria de tancar la cala, sí. sí. Però, bueno, no avancem contegements, esperem-se, no, no, no, no, no t'ho eh, no, no dic, nosaltres... no que fet és, és primer, tècnicament, eh, fer tots els, tot els passos que s'han de fer, això ja s'ha fet. No? El que passa és que la contesta des de costes és que ara estem en estat d'alarma i aquesta, això no és, no és urgent. Mm. I, i l'altre, fe, fer la, la, doncs els contactes polítics que s'han de fer, és el que correspon als nens polítics i això s'ha fet i ja tenim la resposta. Així doncs, a 15 dies de l'inici de la temporada estival i amb molts fronts oberts, tot apunta a que serà complicat reparar aquests despreniments que, com alerten des de Salvem el Golfet, fan impossible accedir a la platja del Golfet i també fan dificultós transitar pel camí de ronda. Veurem doncs, què acaba decidint l'Ajuntament davant de la poca iniciativa que ha mostrat costes i també doncs, el fet, com heu pogut escoltar, que ha explicat Josep Pi Ferrer els hi ha comunicat a l'Ajuntament que no tenen pressupost per fer aquesta reparació. Finalment, si l'Ajuntament doncs, no té previst fer aquesta actuació abans de l'inici de l'estiu, aquest indret de casa nostra haurà de quedar tancat al públic. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per a continuació explicar un altre equipament que ha reobert les seves portes aquesta setmana i en aquest cas eh, ens posem en contacte ahir amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Pla, una conversa que heu pogut escoltar en aquest matinal i l'Anna ens explicava que des de dimarts la Fundació ha pogut tornar a obrir les seves portes incorporant les mesures de prevenció i higiene oportunes. Així mateix, en els darrers dies han estat treballant per a porta tancada per adaptar i aplicar el pla de contingència a les instal·lacions del centre. A través de la directora hem pogut escoltar algunes de les restriccions que s'han hagut de fer en certes zones. Ara estàvem doncs, acostumats a que a l'exposició permanent doncs, hi havia uns fulls de sala que tu podien estirar i llegir antibiomes o explicacions. que Això s'ha hagut d'anul·lar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 i posar un QR, etc. I a banda de les modificacions en les activitats, també s'ha reduït l'aforament a un màxim de 15 persones dins la sala d'actes. D'altra banda, el centre, de moment, només pot atendre visites individuals, les quals hauran de ser a través de cita prèvia. No obstant això, estan reprogramant les dates d'alguns esdeveniments per quan comenci a millorar la situació. Per exemple, tota la programació que teníem de flors i diòlegs, doncs, l'haurem d'adaptar per, per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 una normalització gairebé definitiva. En relació amb l'oferta d'exposicions, la directora afirma que es poden seguir visitant. En aquest sentit, recomana anar a veure una mostra temporal dedicada a Joan Baptista Coromina, la qual es titula El primer artista que vaig conèixer. Tanmateix, també ha explicat que n'hi ha hagut d'altres que s'han ajornat a causa de la situació actual. Estem en els últims dies que aquesta exposició que teníem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 de fotografia Xavier Mésaracs, que és eh, Josep Pla, i per Eugeni Forcat. Per últim, l'Anna Aguiló també en aquesta conversa ha fet referència a aquelles activitats educatives que s'han hagut d'anul·lar com ara els tallers de l'Aula de Lletres. Tot i això s'està treballant per poder realitzar aquestes activitats de forma virtual, una alternativa molt efectiva en cas d'haver-hi un altre rebrot de la pandèmia a la tardor. Per aquest estiu tenim pensat a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 Doncs amb l'Anna Aguilar hem comentat aquests temes. També s'ha mostrat més optimista de cara poder realitzar algunes activitats típiques d'aquestes èpoques, com eren els vermuts literaris o també les activitats, que feien, les rutes literàries que feien a l'exterior i que, per tant, doncs, són de més fàcil controlar doncs, les distàncies de seguretat entre les persones. Podeu recuperar aquesta entrevista íntegra amb la directora de la Fundació Josep Peplà, l'Anna Aguiló a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. I arribats a aquest punt, en aquest espai informatiu d'avui dijous, és moment per a la informació comarcal amb la qual arribarem a l'equador d'aquest espai de, de Ràdio Palafrugell. Avui marxarem fins a Palamós, que ens expliquen els companys de Televisió de Costa Brava que aposta pel civisme i consciència de la gent a l'hora d'anar a la platja aquest estiu i no preveu, d'aquesta manera, sectoritzar per grups socials ni tampoc ballar les platges per controlar-ne l'accés. L'Ajuntament està pendent de les instruccions que arribin de salut abans d'analitzar com procedeix a gestionar la temporada de bany, però ja avança que són més partidaris de la pedagogia i la informació que no pas del control. L'alcalde Lluís Puig, en declaracions de Televisió de Costa Brava, ha assegurat que les principals platges que té Palamós són prou grans com perquè no hi hagi problemes de sobreocupació ni en el pic de la temporada d'estiu. La normativa de la desescalada preveu obrir el bany durant la fase 2, per tant, si tot va bé a partir de dilluns que ve, i estableix uns criteris generals sobre com ordenar l'accés a les platges bàsicament control de l'aforament i la distància física d'uns 4 metres entre grups que no podran ser de més de 15 persones. Es preveu també l'ús de serveis com dutxes o lavabos, però limitats a una persona i ordena la neteja i desinfecció diàries de la infraestructura de l'espai. Així doncs, des de Palamós, l'alcalde explica que aposten per la consciència i el civisme de la gent, més que no pas pel control a l'hora de tenir en compte l'ocupació de les platges aquest estiu. I tornarem cap a casa nostra, cap a Palau Frugell, i ho farem doncs, per seguir parlant del tema de les platges i d'aquest estiu. En la conversa que hem mantingut amb Josep Pifarré al voltant doncs, del despreniment de roques que hi ha hagut a la Cala del Gufet, també hem volgut conversar al voltant d'aquest aspecte, de com està treballant l'Ajuntament per doncs, anunciar finalment quines mesures prendran. Els darrers dies doncs, hi ha hagut diverses informacions i nosaltres doncs, les hem volgut contrastar amb Josep Piferrer. Us deixem en aquest fragment d'aquesta conversa amb l'alcalde de Palafrugell al voltant de les restriccions a les platges de Palafrugell aquest estiu.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 i ja vàrem posar sobre de la taula el, el, el, el, algunes de les línies a seguir. Eh, en el ple d'aquest me, mes, d'aquesta setmana, diríem, el de, de dimarts, ja vàrem aprovar una modificació pressupostària per poder fer front a la contractació d'uns vigilants, uh -huh. perquè si això no començava començàvem ara, difícilment podríem arribar a final de juny a poder-ho tenir, i per, per, per urgència doncs, eh, tindrem la contractació d'aquests vigilants.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 Vull dir, és que van sortint, van sortint adaptacions en les primeres lleis, que havia sortit una era de 9, l'altra de 4, l'altre de, de 12, o sigui que mesos quadrats. Mm -hmm. uh, o sigui, nosaltres tenim molt consci... som molt i molt conscients que s'haurà de restringir l'accés de les plages uh, de, de, del nostre municipi uh, sempre i quan arribi a un estat de suturació que havia arribat els altres anys i l'estat de saturació que havia arribat els altres anys no es pot aconseguir. I doncs, nosaltres estem treballant amb això, amb, amb, amb que eh, no es pugui mai desaturar. Sí. A partir d'aquí eh, encara estem amb, amb els mitjans per poder-ho calcular i sí que, sí que tenim bastant clar que el que no podem fer és anar amb el metro a, a, a la plàgia a controlar cada un que hi hagi el metro corresponents que aquí hi ha d'haver-hi un autocontrol, mm -hmm. però que en anar a la plaça no pot haver doncs, si nosaltres hem calculat, no sé, si la platja del Caderell i quedo amb 800 persones, doncs no, que no hi hagi més de 800 persones. Mm -hmm. Això és el que nosaltres calcularem i llavors amb, aquesta, amb aquestes aquest quantitats que després la gent eh, s'ha d'autoregular. És completament impossible, amb el nombre de platges que tenim, eh, posar un servei de control perquè no hi excedessi més gent,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 Mira, hem arribat al, al màxim de, de persones en aquest punt. No sé eh, si hi haurà alguns punts estratègics i d'altres cales o indrets de, de casa nostra que són més difícil difícils poder no, no es podran controlar. Co Com esteu eh, treballant, això? Sí, t'he que hem la primera, ara, ara farem la segona. Ara que tenim clar, el, doncs, diríem, la, la, la, les primeres faltes aquestes que s'estan explicant ara, mm -hmm. sempre i sempre també, és la primera cosa sobre la taula, sempre garantint el dret de banyar-se, no? Que si una persona arriba a la platja i la platja està plena, diu, jo em vull anar a banyar, que tingui l'accés fins a l'aigua. Això també altres coses que tenim que tenim clar. I a partir d'aquí eh, tornem t -t tornarem a reunir-nos-hi i tornarem a, -a, a fer un pas més. No? Bé com, com ho fem per, per, per quantificar-ho i, i si s'ha treballant en aquests moments. Com fem per tancar la platja si ho fem a part de físicament, ho fem visualment, i això és el que estem ara... intentem ara, i no és ens, ens toca treballar. Una de les coses que tenim clares és que ara en fase 2 que ja es poden anar a la platja però com que estarem, estem parlant només de, de gent del nostre municipi o de dintre de la província, si sí, sí, sí, sí, bueno, ens, ens apureu una mica més, però no d'altres províncies, que sabem doncs, que aquí les nostres platges són sobretot ocupades per gent del punt de, de, de Barcelona i del voltant de Barcelona i aquesta gent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 hi haurà una, una vigilància diríem de que es compleixi això per part de la policia i a el mateixa cap de setmana si veiem que se es desborda la cosa actuaria però d'entrada la nostra previsió és que la fase 2 eh, només eh, avisant a la gent i, i, i, i, i contant donc que només serem gent del municipi creiem que hi ha suficient espai per poder encribir a tota la gent de palafrugell de les plages sense que hi hagi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 i el que sí que tenim allò de previst de que els, els vigilants hi comencin a actuar serà al voltant de Sant Joan segurament Sant doncs, Joan el 24 doncs el 22, que és dilluns uh, estem, estem, en, estem en aquestes dates no? Vull dir, i, però, o sigui, hi ja, una mica també per, per anar fent les proves però a principis de juliol ja tenir ho tot, tot en marxa Perfecte. Doncs, Josep Piferrer, no, no, no t'agafem més temps. T'agraïm doncs, que ens hagis atès una vegada més a la sintonia de ràdio Palafrugell i ens retrobem aviat. Moltes gràcies. A vosaltres, Luciel. I en aquest sentit, doncs, us podem dir que demà a les 10 del matí hi haurà una roda de premsa a l'Ajuntament de Palafrugell, una roda de premsa virtual, per explicar aquesta decisió que finalment ha pres l'Ajuntament de Palafrugell. Josep Piferrer ja ha avançat alguns detalls, com per exemple que si sí que no es restringirà el bany a ningú, es garantirà doncs el dret de banyar-se a tothom i que si sí que doncs estan acabant d'ultimar el nombre de persones que poden haver-hi a cada una de les platges de Palafrugell. Demà a les 10:00 tindrem aquesta roda de premsa i nosaltres us explicarem els detalls en aquesta sintonia i també a través de I arribarem al final de l'informatiu de ràdio Palafrugell i ho farem a continuació per dir una bona notícia i en aquest cas relacionada amb els esports i ho farem amb un protagonista, en aquest cas amb el president del futbol club Palafrugell, Toni Pérez que tenim a l'altre costat de la línia telefònica Bon dia Toni. Hola, bon dia. Doncs, Toni, suposo que molt contents no? per la decisió final de la federació en la que doncs, donen... Finalment no hi ha descensos, però sí que hi ha ascensos i el Palafrugell, com a millor segon del, de tots els grups de, de les comarques de Girona, doncs, també ascendeix a segona catalana. Per tant, suposo que molta satisfacció, no? Sí, tenim entre tots molt contentos. La única pena és es que no, no podem celebrar-lo con abrazos, con una cena y con una buena charla entre todos juntos, pero se ha cumplido el objetivo. Hemos subido a la segunda, siendo el mejor segundo de los, tres de los grupos, o sea que muy contentos. Mm -hmm. Nosaltres ens vam posar en contacte amb tu precisament ara fa un mes, a finals d'abril, quan doncs, la federació va anunciar que que no es rependria la competició, però els deixaven en l'aire, què passaria amb els ascensos? Uh, finalment, això s'ha decidit una miqueta també per uh, una, una enquesta no? que us van fer a tots els clubs? Sí, fue una encuesta a nosotros también, aparte de la encuesta, enviamos un correo diciendo lo que nosotros las intenciones que teníamos y eran esas, que subieran eh, todos los primeros, el mejor segundo, y luego que no se bajará, que no bajará ningún equipo. Eso equivadría que la próxima temporada eh, seguramente se bajarán 7 8 equipos eh, es lo que lo que pasará en tercera y en segunda. ...pero bueno es lo que propusimos y a nosotros ya nos parecería bien. Uh -huh. Primero, yo no yo no dudaba lo que pasa es que no era no era firme hasta que no lo dijera la Federación. Yo no dudaba que suviéramos, todo el mundo lo comentaba. Pero los que mandan son ellos y estábamos esperando ese comunicado porque éramos el mejor segundo de la categoría. Teníamos miedo porque podían decir como en equipos como en Ligas Femeninas, temporada luna, eh, nula, no vale, no ha quedado nada. Entonces teníamos miedo porque no sabíamos lo que podía pasar. Habían tres opciones y una de esas opciones era esa. Finalment, doncs, aquesta opció és la que heu decidit els clubs i també la federació s'hi ha vingut i, per tant, el, el Palafrugell, com, com, davant la seva classificació, doncs, eh, podrà ascendir a segona catalana, que era un dels objectius marcats a, a inici de temporada. Eh, suposo que ara doncs, ja cal començar a pensar en, en com es reprendrà eh, el, la temporada vinent i, per tant, una, una segona catalana que també serà molt, molt exigent per això que deies, perquè hi haurà més equips i, per tant, hi haurà més descensos, també. Sí, sí, sí, o sigui, ara ja con Jordi i con Sepú, ja a partir de ayer, que ja hablemos para felicitar-nos i eh, ja empezar a trabajar... ...de cara ya la próxima temporada... ...para confe confeccionar el equipo... ...será difícil... ...lo más importante que tenemos una buena estructura... ...en el equipo... ...una buena base y fuerte... ...y poco a poco... ...iremos trabajando... ...el grupo... ...será un grupo bonito... ...porque si no me equivoco... ...a ver cómo lo, lo plantean... ...seremos... Si ...muchos equipos de aquí de alrededor... ...de 20 kilómetros a la redonda i será, será bonito una liga una liga apassionant que de moment no sé si hi ha dates de, per tornar eh, no sé encara si se us, us ha comunicat alguna cosa al respecte no, nada, nada jo creo que, que el futbol digamos, és una cosa Secundaria uh -huh. eh, Y ahora mismo eh, estamos como cualquier persona en el trabajo Cualquier persona de esto eh, Siempre incertidumbres por el problema de, del coronavirus Entonces estaremos esperando a la federación cuando nos digan Pero también dependerán de las fases Y un poquito de todo Y también de las mesuras que tendremos que tomar Depende a de los campos Y cómo tendremos que actuar Será una nueva forma, una nueva vida en el fútbol y nos tendremos que acostumbrar, aunque no nos guste, porque estamos acostumbrados a una forma de trabajar y de vivir el fútbol, y ahora será otra forma de trabajar y de vivir el fútbol y de plantear el fútbol. Mm -hmm. ¿Alguien la veritat és que sí, aquesta situació ens ha afectat a tots els àmbits de la vida i també, òbviament, a l'esport i a l'esport de casa nostra. Nosaltres avui doncs amb Antoni volíem comentar aquesta bona notícia no t'he preguntat, ja ens ho has mig avançat, però era de, de calaix, no?, que, que continuaven els, els, el tàndem format per en Joan Cama i en Sepo, sí. davant dels resultats tan magnífics que han tingut. Sí, sí, sí la veritat que, que sí en Jordi, en Sepo i Eh, hay una complicidad muy grande entre el vestuario y el, y el cuerpo técnico y también entre el cuerpo técnico y la directiva todo eso todo eso conducto tiene que ser una buena comunicación y que se lleve todo el mundo bien y hasta el día de hoy todo va perfecto. Doncs, eh, ens nalegrem, felicitats Toni, tu fas extensiu a tots els jugadors i també al cos tècnic i a la directiva per aquests eh, ascens. L'únic o que qui querer dir que podo aprovechar és dar les gràcies sobretot als jugadores, perquè bueno, que un compensament de liga un poquito complicado. complicat. ha sabut remontar, los que jueguen són ells, han sabut ponerse hemos sido los mejores segundos, eso ha sido a base de partidos ganados y encima jugando bien en estas categorías que ya es difícil. Luego felicitar también desde al Romero para ahí al Antonio, a los que menos aparecen dentro del equipo, que hacen una pequeña labor pero gran labor. Ya toda la junta directiva y al cuerpo técnico. Perfecto, Toni, entonces muchas gracias y felicitats. Fins la propera. Vale. Gràcies, Déu. Doncs amb aquesta conversa amb Toni Pérez del voltant d'aquest doncs, ascens, que era un dels objectius del club a principis de temporada, dos anys després doncs el Palafrigell aconsegueix tornar a segona catalana i volem veurem doncs, si l'any que ve com es reprèn l'activitat. La, de moment no tenen cap informació al respecte, com ens ha dit Toni Pérez. I ara sí, arribem al... Iam aquesta darrera conversa, doncs acomidem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Nosaltres us recordem que a continuació tota la a continuació tota la informació relacionada amb el nostre municipi i allò més destacat de la comarca passa per radiopalafrugell.cat, així com per les nostres xarxes socials. A més a més, avui us recordem que a les 6 de la tarda teniu una cita amb l'Instagram de Ràdio Palafrugell, ens podeu seguir a, arroba ràdio Palafrugell i és que a les 6 de la tarda, com us dèiem, tenim un Instagram live, un directe amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lledó, per comentar aquests darrers canvis que hi ha hagut a Palafrugell en la mobilitat, no només a, a la Vila, sinó també a, a Llafranc, per exemple. Comentarem tot això amb en Pau Lledó i si ho voleu, doncs podeu fer arribar les vostres preguntes, podeu participar en aquesta conversa al final de, de, de l'entrevista que mantindrem. Si seguiu el directe, podeu anar fent les preguntes i nosaltres, al final, les hi traslladarem al regidor de mobilitat. Nosaltres doncs, ens retrobem en aquest espai informatiu demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona jornada i gràcies per triar Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. Fins demà.